Lordërimtë e mi të janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Të falënderojmë për këtë fale dhe udhzim e kërkojmë sallavate dhe selamet për sendëjtitë më të plotë mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shoqërave të tij, familjes së tij dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij të mirë deri në ditën e fundit e të ksej bote. Të ndruajë Zoti pa ndonjë para hyrje dhe para thënje do të vazhdojmë lein Allahu subhanahu wa taala në ngjarën e risulit sallallahu alaihi wasallam ku jemi duke e marrë gjdër rëfim të hodësirave të njari se ti vetëm nga fjallë të Allahu subhane vëtjale duke lan anës gjithë qatë që që transmitohet nga rëfimet historike pra jemi duke u përçëndru në këtë njari vetëm në atës e që farë në ka të reguar Zotë i onë të bareke, bareke vëtjala si kur që e përmendëm edhe në ligeratën e kaluar se Allahu gjilluala nuk në të regoj në mënyrë të hodësishme se sa ka qëndruar Jusufi Selam në burg Normal se kemi disa për transmetimeve dhe komentimeve të dietarëve, mirë po ajo që duhet të përqendrohet besimtarit i besimtari cila është është se aty ku e ka lënë të mjequllt Allahu xhëlaluha, më e lënë të mjequllt. Dhe kjo gjë duhet të jetë metodologji, monyre të menduarit të besimtarit që aty ku Allahu nuk na ka kallëzuar, leje të pa kallëzume. Aty ku Allahu t'i ka kallëzuar, merr edhe edhe studiojë, kjo duhet tjetë metodologia, mënyra e të menduarit të besimtarëve e lusim Allahu në gjeluar që Allahu nga mundëson që trute tonë, mendje tonë atë mendojnë, sikur që donë Allahu subhanehu, subhanehu etjala vezër në gjari ju sufit është në gjari në gjari të më tënë rekulluara që ka arë në kur anë nga anë rëfimit jonë nga anë e përmbatës dhe lartësis mirë po kjo në gjari ka veqorin e, e mos bezdis Gjithmonë kur e lexon, gjithmonë të lexohet. Gjithmonë kur e dëgjon, gjithmonë është e këndshme. Nga sa e çfarë përmendëm fillimin e ligjëratave, ose në këtë ngjarë njeriu i gjện të gjitha fushat e jetës. Nuk ka ndonjë fushë të jetës që njeriu jeton në mozaikun e madh të të jetës vetëm sa e gjente Sullja Yusuf. A ndaj për shembull, nëse pyet njeriu a në në grumbullin edhe e dhaxhmetin e madh të njerëzve ekziston edhe ekonomia, edhe pasuria, edhe parrat Menaxhimi i parave, rregullimi i parave, do ta shohim sot me lenin Allahu te bareke ve te ala se por shkak se kjo esh pjesë e madhe e jetes, Allahu Gjelona ka bord në Suni Yusuf edhe një pjesë të menaxhimit me ekonomin, edhe menaxhimit me pasurinë e konsumerat, sidomos me menaxhimin e krizave të pasurisë dhe krizave të furnizimit. A kush do të përciell me Kur'an? Do të vazhdojmë me lenin Allahu te bareke ve te ala sot ë uh, Deritek Uh, ajeti 49 Isurës Jusuf Pra do dhazhëm nga ajeti 43 Derit e ka ajeti 49 isurës, Jufu, isurës Jusuf Ku Allah u gjelën në këto ajeti neve në rëfen Se si Jusufi Alej salatu e selam E komentoj andrën e mbretit Sikur që ja komentoj andrën e dy shokve të vet Dhe kjo andrën nuk ishte Ashtu si që i tham parija e vet Falgjorte e vet Të dishmit që ka i pat rëdhveti Se këto janë andrat pa kuptim ta Por kishin kuptim Madje sikur kjo andër Mos dëbim të dur të Jusufit Do të shkatroj një numëri madhe njerëzve Gëse në këto shtatë lopt e E dopt të atësat Po i hanin të trashat të majmet Kishtë të përqëllim Ishtë të përqëllim Sikur që tha Jusufi Alej Salat dhe Seram Shtatë vites do të keni As një pik shiu As një pik kohre nuk do të mund të në nëmbjellni Dhe kjo do t'ja thatsi e madhe E cila po nuk u menagjua Po nuk u drejt Me preventiva, atëherë do të shkatërroti numrin i madh të njerëzve. Prandaj Allahu xhelanive namson se në ngjallje e Yusubit alayhisalatu wassalam kemi një numër të madh të mosime për këtyre rolistë edhe menaxhimi me ekonomi. A sa të nevojshëm jemi ne si socsi musliman që në kët zahmatin e madh të botës, ku normal se bota sot bota jo muslimana i prin çështjeve, i drejton çështjet, është më e fortë se të, të tjerat për çfarë arsye? Nga se prin ekonomi ngase prin në ekonomi, ata janë të zotët të ekonomisë. Por pse mosodi kia u di njerzit më të dishëm në ekonomi? Ata po rjehuën dhe dinë çdo detaj jotim. Ata bojnë skica dhe plane dhe organizime për 50 vjet, për 100 vjet. Mbas 100 vjet e parashojnë me çka mund të mushit dhe muble. Mbas 100 vjet e parashojnë sa mundet me hanger, por shehuni një vit mëna 50 miljarde. Dhe këthez këtë çfarë argumentojnë se musliman duhet duhet kishin qenë përpara këtyre. Porse Kjo është belai Allahu që janë tokë, që i sprovon njerin njëri me tjetrin. Ajo që është për qëllim më e ditë është se nga Yusufi Alayhisalatu Wassalam ne do të mësojmë edhe mënyrën e, e menaxhimit ekonomisë, e, e kur duhet të harxohet më pak e kur duhet të harxohet më shumë. Këtë do të dëgjojmë me, me leyn Allahu te bareke ve teala në surën në surën Yusuf. Ajeti 4 dhe 3 Thotë Allahu Jilwala Udhu billahi min e shëjdan rrajim Ve qalën meliku Inni ara seba'a beqaratin simanin Yekulluhun në seba'un ijef Derin në fund të ajitit dhe lezua me ijeratën E kaluar Thotë Allahu Jilwala Tham brejti Tham brejti dhe përmën vëzër këtë kontekst se Allahu e pohon sa e kom bret Bret qafir bret Tham brejti Unë i po shërë andër Shtatë lopë tërasha edhe shtat lopë tjera dopta. Këto trashat po hin nën bark të hollavë. Ato skelet po hin këto trashat të, të hollat ato po hopin. Thot wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhalaya bisad. Dhe pishon shtat kalli, jelbert, edhe shtat tjera thata. Po këto thatat, këto jelbertat po hinte thatat. Kjo e ka pa ëndrrën. E ju ka përsëritë ëndra. Dhe këtu ve zot, do të thon, para se më dalë te koment Yusufit, më napazon neve si çeli test. Ëndrrë, çka ajet zbërthane? O apo çka e ëndrrën zbërthane? Cili binjeu që kishte ditë me zburthi se ka të bëjë me 7 vite bollok, me 7 të tjera papik shiu, pa pikshiju. Pa pik mundsi me hamburgerbuk. Celi binjeu vetë kishte pas këto. 7 kallë, xhelmor 7 kallë. Do thot, këto vën 7 vite apo do shigo kanë vënë dietarët në në një anë në në një topame jam let diandra 7 lop edhe 7 kallin pse lazer se Egjipti me çfarë është me me çfarë është ë uh, cilcue uh, me mbjellje me buqësi edhe me edhe me bim apo dhe allahu jela nëpër sai anre ja ka mundsu Yusufit me zburdhye zgjidhen këtë problemi Do dia shumë i vështir. Paramë dhe vetë 7 ditë dikuish më së pas me hangër. Me dhënë njëri një për shembull, e i kam 7 ditë, i kam do fare. 7 ditë tëra s'u vjen as një kaçor buk. A dimë emën e ajo krize që çasa i 7 ditë. U problemi zot. 7 ditë 7 ditë njëri. Për shembull na një ditë ajo roina. Pin si vir dhe ni fta. Dhe kjo llogaritet për ne arritje. Zoti e ka bëju këto. Paramë se na ajo 7 ditë. Ne në sot E me e bo iftari ma 7 ditve O problematike Ose njeri ju nuk mune me duru qatë Parënodhë dhe 7 vite Po 7 vite, kush jatë zhidhe këtu Maspari nuk janë dhe ditë se kjo kotë bojë me 7 vite Asë se ditë që ka amë meselja Thotë Allahu gjillegjellalu Thakjim breti, oju paria jeme I kam letë paria në kretë komplet Më tregoni Më komentoni këta andra Se më kanë bohe Do më dhe të pandashme, vazhdimis në vinë Zdo natë në vinë Më komentoni këta andra Si ti jeni që i dini me komentuar ëndrat. Si ti jeni që i dini me komentuar ëndrat. Çfarë kanë thënë këta? Dallëz, këta kanë thënë paria vet. Qalu adghathu ahlamin wama nahnu bitawil alahlam baalimin. Bi Fakto janë ëndrat për zime. Ti janë ëndrat për zime. Këtu kanë dhënë di komente, se nuk e kanë ditë. Se nuk e kanë ditë dhe kanë një koment yaw kamor mend ja çka mund të thukon, po ka donanë sa trazojnë mbrëti. Më Mosse ata mos tashçojna, mos tashçojna mbrëti dhe këto zëfar argumenton argumenton se i padijshmi apo i dishmi sa harq do të themu i padijshmi e merr kompetencën e, e uj apo i dishmi i deni pun po skallzon boshard ka domë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam hadith gazëm imam buhari i kan thon sahabeve kur të hupe amaneti prite kiametin thon sahaba te rasul allah e kur hupe amaneti tha idha ussid al amru ila ghayri ahli Kur ta morem një punë ndorë, a i shka si përket. Dhe se sa o sot në botë ka njërës punë ndorë, si përkasi nëse pune. Si përkasi nëse pune. E këta, këta nuk dini me komentu. Realisë ta udash me than, udash me than, lipe një më dishëm. Së than, mësë më paskon ki i cili shërben në raki, shërptori mi than, une e njo njanin që ta komenton, kishku e shteti poshtë. Kishku shteti poshtë. Po la uja azin i ruan njerzit me nga nuk ja u merr mendja. I ruan njerz nga nuk ja merr mendja. Çka dhan, than këto adghaf. Adghaf janë kultpërzijëngjërat. Ulka përzijëngjëra. Ka, përzi ka në për koment që hongër diçka u ka bëjë ëndër. Apo nuk ka përzi diçka në vsi, nuk ka përzi diçka shqetësimi, ajo domanon është ëndër e pa e pa kuptim, edhe në fund çfarë kanë thënë, s'dim me komentuket ëndër. O ma nahnu bi ta'wil al ahlam bi alim. Ç'të ëndërsh e ke, po ti s'dimi ti zbërthije. Këtë dhe zë shka argumenton Ka përmenë shumë për i djetare Se në kohën e Jusufit I jashtë mretëri e njerëzit Kanë pas pa mundësin mi komenduandrat Dhe kjo dhe zë argumenton Se Allah u e qonë gjdo pengamber Me aftësin e popullit qka e ka Dhe pengamberit ja jep Alamanalt atë aftësi Por qemë në kohën e Jusufit Kohën e, e Isës alai salat dhe sëram Ka qene për hapë mjekësia Me qka u qumë u gjizë e Isajt Me mjekësi Me çka u quhu mu'jizia Emsaid, me çka u quhe? Mu'jiza e Musaid. Ata ankon sir bazë shumë. Ja ka dhënë Allahu Shkopin, Musaid ka dhënë deljatin në Karshive. Ja ka dhënë Shkopit, ka dhënë këshillën ku do të bëhet Shkopit tash? Xharpon. Si çështë ja kanë marrë mendën ata sir bazë njerëzve. Në kohën e Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam, cilat vezë kanë qenë afsija më e madhe e Arabëve të folurit. Kur ka fol arabi, poetët e dhënë ankon do njerzit i kanë bash dy lloj kryetarë kryetarë edhe poetat poeti i kam le të këtë dunjon gallon veç ngom diçka po folën ë edhe i kam marr njerzve zot nga se oratoria gojetoria ka çënë po ndhapur shumë retorika të volur rrjedhshëm ka çënë shumë më madhe me çka ka ardhur zërmës sfidu me Kur'an kul kul haatu wa laujul wala thad wa in kuntum ala raybin mimma nazzalna ala abdina sitjenin dyshim çket Kur'an çka jena zbit roboton Pra, o, ju të zotët e gojës Benë një, libo do Fjallësht, bjene një në gjajshëm A ma s'ka mujtë Andrëzër, në kone Jusufit Kanë për kudratë mi komentua andrat Mirë pa Allah o ka dashtë Që kitë pari e mbrejtë të mësme ditë komentin e andrës Që të vjenë në pahë Jusufit Që të vjenë në pahë Jusufi a le i salatë dhe selam Dhe kjo, dhezër, nga që kamsojnë nga kjo Nga që kamsojnë nga kjo Kta spodin, po di duhet më pas diçka më i dhon botës që ata së kanë por ndyshe kurseun e fitojnë lojën ti të amenon se parë sa të më dhan botës ti fitona? Jo vallai. Ja rat kanë miliarda. Ja rat kanë miliarda. Po nuk më intereson botës këto miliarda. Nuk më intereson botës këto miliarda. Së kanë miliarda më shumë. Madje ata i kontrollojnë këto miliarda. Kan naftë, po ata e kontrollojnë kët naftë se sepse në shumë prej studime dha zot që kanë marrën shumë prej historianëve sot naftë që ekziston në, në në Gadishu në gatishunë arabike kështu më radh prej vendeve të tjera a mund ta marrëm ndonjëherë kur dalë lënda baz nga toka për ta shndrrur pasaj në naftë kështu më radh prej mënyrave të, të përdorimit në numri i madh i vendalivës dinë me vot pun atë shtetit do të marrë i huj për më e marrua ata ç'ka argumenton dha zot se ti ndonjë s'kisha ju ofron atë ndërtesa kemi u kallzu. Shikoj, andaj ti e gjen për shembull kanë një ardh disa musliman fatkeqësisht. E çesin për shembull Dubajin, e çesin për shembull Mekën, atë banesën e madhe të sahatit atje 84 kështu me radhë. Edhe çka ju thonë, ç'është musliman po dinë me marrua. O botës u i vjen kjo interesante. Bota ka raket, bota ka trena, ka ajroplana, ka inxhinieriçi ti, ti di realisht as çka ti inxhinieriçi apo dona kur të të vjenet ti ndor, ajo u ka baur vjetër se ata. Kur vjenet ti iPhone-in ndor, Të aju ka boj vjetër, të aju nuk ojë interesant mo A bo, a në vezer, gjithmonë musliman Duot me pasë diqka qka i ofrojmë botës A ta se kanë A kena na diqka dhe zër, po shumë Po shumë, cila është ajo Njëra prej tëre, cila i badetin Allahu në gjillu ala Ne edhim kushtë nga kapru, ata së shënë da edhi Ne kena kryus Ne e njofim Allahu në gjillu ala Ne edhim që të ingjenjeri që ka ataj e përdorin Kush jau ka dhanë mundësin me e përdor ata lëzërit e kanë, ama i kanë të mbushur spitaleve me psikiatra. pse? se nga nga bombardimet e teknologjisë dhe mungesa e shpirtit, kjo krijon depresionin. Allora për shembull, smundja më e madhe, për shembull, në Amerikë për hapur cila? Depresioni. Etj, e cila për shembull menaxhohet vetëm me Kur'an, vetëm me hadithin e Muhamedit aleyhissalatu vesselam. Por shehëz sot në kinë, njëra prej propozimeve se si më erushnetin, cila është, cila është më e ndhëjëruar Na xhuru nuk i thoin ato axhurim. Oni an di thon axhurim. Ne i themi axhurim. Çka i thoin ato? Ato i thon për shembull gjat ditës, për shembull, mundou, "E çiçi, gjë ç kapakui me pije." Ç'ai be kjo? Axhurim. Tash, nga ana tjetër për shembull, ndëra prej monirave depresionese si i shëron çiça? Gripon, përdorni për shembull, edhe në shirgjate yoga ku diçka. Meru dil malçetsoju mos fol me kërkan. Ç'ka i be ojën? Hekikto. Largo ikto. Na havojme namazta. Na falni namaz, na e përmendim Allahun جل وعلا, na bëjm dhikr, na bëm tespi. A bó? Na bëm tespi, na adim Allahun جل وعلا. Në dunjaj nuk e morim stres, e në dunjaj ne kemë mjet, sa kema çovim. Dhe këllëzë këto kanë nevojë dunjaja për për, për këtë mundsi. Na kena tjetër çka zot? Kena kena, çiko, Yusufi lidhën këç kitab. Yusufi, s'kish para mi u dhanat ende. Mi than çe para për 7 vite çka keni me pa zor çe? Jo, jo. Un dĩ me menaxhu, un ka me helm. Hajde në aproshim unë muslimanin i thotë, po duhet, s'kena parë namë i u thonë, çka ka problem? Mundish më udon moral. Mundish më thonë, un jam besnikun e zviellit. Sa prej shefave kanë kët problem dhe zot. Thot shumë ai lutave këto puntorë. E ti si musliman mund të më gallzu. Un mundon në ashta s'ka kur gjallë, mund zvielli. Un jam, un jam, un jam njerë, njerë besnikun e zviellit. Ç'ka ball? Sa ka shefa vlezë, ç'i duhet një menaxher thot, a kë a njëveti kanë ç'i zviell. Ç'alo, s'nima kët vet. Sa vëzër bota nevojshme po një njeri i cili thotë çiki zvell. Më i dal zani vëzër, më i dal zani, vallahi besnikat. Apo, hani, hani do thojë radikale kështu me çka problem. Ama thotë zvell, ki. Hani, a ti shaftot ki nuk vell. Vëzër, do të vim te kjo kur di thoje Yusuf a Yah Sidik. Ro Yusuf. O, o njeri besnik. Sa sa të nevojshme vëzër. Ne kemi shumë për t'i dhënë botës vëzër. Ama duhet me edit se ti si musliman Formimin ta nduaj me pas një sakt, pastaj diçka me dallatina. Ama na vjen musliman, na kanë yarpë na vënë marrëll ose pimë musliman, ne por dalin njerëz të zërat, po na truprojnë para tjerë. Na alo me musliman do mor, o vëllai, momos se ti s'takon ti apoun me bot. Momos se ti s'takon me vëll. Momos se ti nuk takon mushvesh. Momos se ti nuk takon musha. Po mos e çka i jap mos anitjerë. Çka i jap? Çka nëse ti e zani qafirinçi nuk vëll. Çi çka i thu atina? Ha çka i thuat. Çka i çka i jap tu? Hashkavazor Yusuf alayhi salatu wassalam na e, e kalzojneve modelin se kur ata s'din me komentua unë din me komentua komentu, dhe kë koment i ham dhe Zot, kë koment i Yusufit alayhi salatu wassalam u bë zgjidhje e madhe për shtetin e Egjiptit në atë votë. Andave Zot, duhet na musliman të kemi formime të shëndosha, ndërtime të forta, themele të forta që është vërtetë të zëna milarda më shumë se ta. Edhe ata e din se na nuk kemë milarda më shumë se ta. Amba ata Zot prap po ju duhet që njerëz i lloqi. Apo At e tratnuk po munon me me kuptu me, me kit to pare kur po vdes njeriu ku po shkon ai. Pse po pse gjithat arritje pe arrin njeriu, për shembull, po bëhet shumë i famshëm bot, po bëhet shkenstari i madh, po bëhet studiuosi i madh, po ka bollok, po po vjen momenti pi thot mjeku na vjen këtu ka ra koncepti i djallit. Është një çetok kriza. Kush duhet tash me intervenuar? Muslimani. Andaj kur e pa Jusufi, senjani pi çog vetvet. Andrai komendohet me vdekje. Çka i tha? Ta ka dale, pa para se me ta shpjegua ëndrrën. Këshë shpoton akhirat. I tot baj musliman. Çi e dërzoi u Allahu xhelala, pse? Ti kimë dekse, kimë dekë, kudhi al-amru. Çka i tha Yusuf ezam? Ëndra u kurri, ç'shto ka mendon, ç'im për ç'in ka mendon. Andaj i tha, "Bano një arm musliman. Mosqote Allahu xhelala. A do të na dhënia në dyshë, më, më them, na skenë më u dhon parë juve. Ç'skenë më u dhon parë na juve. Po na kena mundsi më u thon juve. Aja për dini ju që aju momenti kri i krizës kur për ju vjen Smuja e keqe, vdekja, depresioni, rëndesat e shumëta, mërzijat e shumëta, piklimet e shumëta Oshtë islamis, lezër, që vjen këtu edhe intervenon edhe qëtësën mua betin A lezër, na duhet botë të smikadzu se muslimant kanë shumë për me dhanë Por fillimisht, fillimisht le ta gëzojmë na vet atë qka, qka dojna mjallon të, të tjerëve Vajzënë Allah, u gjelë lezër, edhe thotë qalu atë gathu ahlamin wa nahnu bita uili wa ma nahnu bita uili ahlami bi alimin than na zina me e komentua kjo është andre përzir ek shtu mëra pasaj tha wa qalu lëdhi nëgja minhuma wa të dekara ba'de umme tha aji cili kishte pështu pi dë shokë njoni kishte vdejk njoni ishba shërptorin mretit wa të dekara ba'de umme wa të dekara wa të dekara o është njët wa të dekara dhiju ka kujtua mas nj çka si kujtu gazet sepse Jusufi i ka thon këti dostit vet kur ka dal pi burgut. Kimet në burg Jusufi ai dol, tha kujton tempëriti se ka është në njëjeri pa faj atje. Edhe ka dhënë dietarët, ne për komenteve përmandom, si ka thon, kallzoi çfarë njerë është atje mëna. Njeri devotshëm, njeri besnik, njeri i dishëm, apo eksumela. O lejova zë njeriu me apartament ja vlerë në vet diku ina, nëse edin se në kët përmendit vlerës nuk ka kibor apo dërgëmo, mësinjoni thotë bërgëmo, ti e vet dikan ai, ajo është havz. Ai nuk mundot me pime modestisë me thonë, oh Allah veç kule vallajin e dik. Pse mos mos arrriti vetëm. Jo, vë në dik Kur'anin komplet. Njoni ja hoç më thon, haj ti modestisë mos kalzo çhi e hoç. Njoni ja doktor, haj mos i ranë këtë tërë. Jo, Allah kalzo çka ai. Kalzo i çka është zotnëm. Pse? Sepse duhet ka nevojë për ty. Jusufi çka i tha? Përmendëm të mreti, se kanë nevojat apo për mua. Kanë nevojat apo për mua. Ka nuk e voni pikë këpë të vëzë. Çdo gjë ose opsion, këtë çdo krizë apo kalon. Ne shikonëm, tash do të bën më i vëzor. Disa prej krizave të nënsit që Jusufi vi kalon këtu. Çka tha Allah u jelala, "U dhakra ba'da umma." Ekë shaharoi, vaj dosti, Jusufi. Allahu Zotë e mor mësimin mësim shumë të madh. Cila Allah Zotë ançip. A kini pasnjëz kur jujtë në epshat e veta, në punë të veta, në dunjan e vet. Kush e pshtoi ju Allah Zotë? Kush i ka thënë se kimë pshtuar, çe ti na shka shërbein rakitë mbreti Jusufi, alay sala dhe sala. Jusufi ka thënë Dhe kur gjon Ukilipi, vetë ta kujtoj, vetë përmendëm të mretit. Kaç? Vetë u ishte në njëri mburt pa faj. Dhim i komentua ëndrat. E kështu më ra, përmenja cilësit. Ki harrojë vëllezër. Dhe nga kjo vëllezër çka çka kanë thënë ka të artat, ka dhënë njeriu vëllezër. Kuror për vetë i miri harron të tjerët. Andaj ka thënë Allahu xhëlalau. Për çelmën e banën. Ai i 4 të 5. O dhakra ba'da umma. E pastikoa pas sa viteve vëllezër. Për tradën 9. Për tradën 9. Panova z pmasndan vitë, subozëmi. Apo pas 70 viteve, me të kujtu ti qoj, "Ah, më kujtoi Jusufi." E kuaj kë làn drs se 70 vjet mëzo. Njeri po 70 vjet çka smunët me e xej. Edhe vetëm nga kjo ne mësojmë një mësim shumë të nevojshëm për neve. Sa na kurëna mirë, ah mira për mua valla. Oherëzë, a e mënon ditën e krizës ajo? A e mënon ditën e provës ajo? A dhekë, ajo. e mënon ti ditën e dekës ajo? Tash je mirë, në po të shof. Ti kish nat, po shivot. Ki parë po shivot. E kujton se ka si ti Që i kanë pas ketë renët I ka morë Allah u gjilloala Hëzër sa njërë nga ka shku në kovit Këti ka pas me rejne, me pare Jenë le mruë në spitalet më të larta Ato e sikletin e madhë Dvejti E pa dhe zërë në kovit E pa dhe zërë në kovit Turqia i në dimon të Amerikës Turqia i në dimon të Amerikës Nga kjo që ka modu me thanë I vogli në në në madhë Nuk djetë në kriz kush kujna i në në madhë Meg niponjes e vëzhëzot, ka një burzimun kanë me miliona parë. Ndodhi Krisot nuk kanë blokuar parat. A muzikë vllavës pak te fukaraja në fund vjen. Shikojëzot nuk i dinasi si, si kam i sjell Allahu punë. Na nuk e di. Ka mundsi maltar në na e di pejgamberi Josa alaihi sallam, ka dhan kanë ar punë, kanë pas të gjerrët nevojë për muslimanët. Derisa ka thonë Ali sallallahu alaihi salam, kanë me kërku pe Juve aleanc, a vini be men animohet se na ka dhani sharr i mall. Kanë dhonë popull arrogant Ka me si nuk këtë botës mi ba problem Ka thonë për nga mëri a.s. Kanë me arë rëmakt Të muslimant A banë be ju me nani mungë Se na e dimë si një burra e besnik abo. Dhe sa dhe zë kanë dohë muslimant Sa luftat janë desë Shko në ju muslimant Shko në ju zë e ju kini me, me luftuë Dhe janë përdojnë A në dhe nga kjo shka guptojna Se kure ki gjengjën e mirë A në regu A ma falëndërojë Allah unë gjellewala Sepse ka mundësi në të rëshonë gjengj Uh, 2020 2020, 2021 edhe 2022 duke shku gradualisht në covid u lirojke pak u shtrengojke u lirojke lezer më staharojnë ata se së ndryshme pishpijave tona kejti kije kejti kishe së ndryshme pishpije a, a nuk mundet Allah o pap me përsërit ata plus lezer ishe në dhom lëviz Le, që në dhom a bo mirë po para me lezer në vartë së në lëviz kërka së mundet me lëviz a në lezer a në lezer Mos t'i kështë përdorim të mirat Allah u Gjelluala Mos t'i kështë përdorim Shëndetës që ne ka dhona Allah u Gjelluala Mos t'i kështë përdorim Jena mirë dhe ti me harruë dhe zër Mos i haro kushy të të fukara Mos i haro familartë të të fukara Mos i haro njëzë që nuk kanë dhe zër Ka njëzë që Allah mbo që s'kanë Anëm që ti dukët Kanë jarë dhe zër biznisë jot Rogajote E vlatë të tu Dëbojnë me harru ti kujt atë që po zakonisht po po çdo e vlat tu munuar po ket rre po ke nuk ka ashetim te marrua teatrin ke nuk ka ashetim po u habita unë me tmit po jo nuk vanu habit me tut se të tjero, ka edhe te tjera vëzhit ka thënë Allahu salla dhe selam që umat osin trop që umat s'ka dhënë vezhë vlat te tu që umat osin trop apo shikojmë zers tash Ballestin na po fal mirahat këtu alhamdulillah po pra, fal mirahat pram you can in jami vëzhë çish angon tu fal që i fotët ju kanë i musliman dhe në gjami e në këtu që ka u në me bapos do Allah i një mofja Rabbel Alemi dhe kush do që ju shtinon shërë muslimanve Allah u shërë në bordë vetja u prufja Rabbel Alemi mirë po që ka vëzër mos ta kësë përdonë në në këtë siguri vë da është në biktun komente ha që qa suppozoj e ti je ati suppozoj ti tu je tu, tu falë dhe të vjend me sulmon kjo vëzër është a, a në vëzër E dike të andër A ma kanë kalu vite o, o, U kalë burgaj Ti desa të kujtu ti A i fukaraj afdic Desa të, të kujtu ti se une, une pas në pasurin te me hak zëqat me dan Njërzit qkun Njërzit, njërzit psojnë të këqia Desa ti të kujtojt me dan zëqat Me dan sadaka A nëzër mos të jarrojna njërzit Nga, nga harrejsa jon Nga emarmja jon Me të mirate e Allah u gjiluala A ndaj që ka tha Allah u gjiluala E ju kujtu moti kur, kur atu nga kujtu ne më nëzër Ana kujtohet, ana kujtohet ndajve se ka njerëz që s'kan me ngjar, s'kan movesh, s'kan shtëpi. Apo e vaza çka vona Allah zot, çka vona? Mo hiç tonë zedino. Mo hiç sotrudino. E fat kezi pasaj pasanik, shkon e merr zeçatën e çoptom si në 40 vene. Në 40 vene aj as as as, as nik ka shora buksën e blen ata. Duru duru vezën besimtali me me menu lart, as çka e ki për veti. Ka thonbe nga me Leon sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka besu njerëz në pijuvë. Dhe iri sa vlovit vetë Ti adoje qatë shka e do përvejti Që ka mësjë do të tiki të rejnë të tikibe Ti lukë ti dronë për dit Na gota të pindrojnë a për dit Na na na Na tavolinat pindrojnë a për dit Hajtë se i dulmoda këso i benë një tjetër Dikush se tish ka në tavolina Dikush se tish ka në luka Ekshëm e la A dhe zërë këtë to dhe zërë duhet një pasë parasysh Dhe mës të harrojnë a Pse dhe zërë Kënë kënë nevoj përshë të shka Të shkënë kënë u menën Shikur që patënë ne, nevoj E kanë gjujt atë jenë që li A ma të ashtë duhet Komple të stetit për duhet Tha Allahu Gjilora U e dekera ba'de ummetin Ene une bi u kumbi të uili Fërësilon Tha këj shërptori rakies Që i, i jip të rakim retit Tha Mu mu kujtua Unë ju kalzoj Edhe përmendu dhe zërën nga, nga siguria që kishtë të Jusuf I shka tha se kur dikush e di se dikush e di 100% kët punë, çka i thua? A kenë avëzënat dën i shok, dën i mik. Dën nat nivel, por çfarë lloj aftësie? Qoftë ekonomike, qoftë financiare, qoftë të dijes, qoftë të shkencës, qoftë inxhinierie, qoftë mjeshtries, që kur dikush ka zorr, a e ke ti dën numrin telefonat e tij, që kur dikush lipi muslimanëve, ti mi thon të akri, ti si akrije, po kita, thu, unë e takri, ti ski mund si hiç më akrye, po ças bësin këta atjat e thon unë takrivo. A e kanë na ka si në sok? vëzhon se nuk e ka as i celi kanë shokë çështu. Do të mos e musliman, kan kristi madh. Nëse se keni numër, që ti po në fukara, i thuaj, uleta soshi si vëllai, ti shikiti dinan në jetë. Aman nga siguria që e gita, që ai nuk ta thën lafin, ama në vlezë s'ka bona, kur shkojnë te posanikat, valla i kum blloku parat. Valla si kam ni hat. Do na kish të oforë që i ditë edhe na i dina. Tja më nëse fukara jashtë fora. Morë na na na na, na, na na na na për fora të mit na ket pos ke na parë. Naber manova Dina, aq ripa valla çesa im shela. Po kur kimi çelovlloti ato ja vane. Kur kimi çel dia ato vane. Kur ti kimu kon zemun e hapur me muslimanat. Na do se. Na, a ke na doni numër në regjistrin e numrave ton. Ç kur ta therrësh, ai nuk të refuzon. Nuk të refuzon se diset i i kujti i thonë, ri, edhe se dedikujti ki than, unë ta ja, kry edhe ki të rri. Do se shiko, Jusufi çka ka mujt me than këtu? Atashtu kujtova onetia. Po çe 7 vjet me lave këtu muar. Së shaqe po mëën mahrët britët. Do ktha ashtu. Hiç, bile bile, detar kan dhan, kam u Yusufi më than ani. Thuj britët, a, a ka nevojë për mua po. Nxerëm në Arbiburkit, më sani të kalzoj. Kjo punë na kanë kamri. U keni më shkatrur. Thirra mu. Bëram të mrejti, plus jam i pafajshëm. Amajë, jo, këtë kto i ka për sa Yusufi pse ska ide. Nuk ka problem. Kam ja u kalzuar. Kam u njerë pikrize. Kam u njoftu. Ekshëmë ra. Ase musliman sa kanë nevojë për këtë mishrim ka aftive të tjera, të të por më kalua krizë të së apokalipsës. Fot Allahu xhelala ju tha ky njeri, unë ia ja u komentoj, jap mënileje çomnit të Jusufit. Çomnit të Jusufit. Apo, ë, dhe shikoni vëza, këtu kemi mes fjalës Allahu xhelala fa arsilun Yusufu. Në Kur'an vëza nuk ka pikë presje, as dy pika, as e, nuk ka ksi, as pik çudit sa pyes. Pse? Sepse Kur'ani vëza lexohet me tonacion. Kur'an e dhe zërë ka thonë për nga më beri Jusuf sallallem këndohet Nuk është për neve ka thonë a.sallallem A i shka seknën Kur'an e dhe zërë Kur ta lezoj shtë ti Nuk ka këtu presë Kushe lezoj në Kur'an e shpeshe ti Ska presë, ka ajete Mes fjarës Allahot fe ersilun Jusuf Ti e thu Kure gjetër, ku ku Aja përmendër i gjerat e kaluar Mbrejtë se ka ditë si Jusuf ja i mëshel Si ja kanë bëtë dada vera Mes fjarës Drejtëta e Jusufit del. Çka po, sigurt ti kur e ngrijm perrën. Me kë në Jusufi. Ku është? Dhëzor. Shteti, mbretëria, kur ti duhet diçka, i mobilizon këta shërbimet, cili po duhet çiki, çeku eki. Ku e jeton? Kështu do të funksionojë. Kështu funksionon. Apo, shiko, ata ça të shpejtë ata e Jusufit. Dhe kanthanse ka qenë i lart mbretërisë, lart e kanju. Nëse burzhë zakonisht mban lart, edhe ça miniere kanë djellëzor. Kë çfarë që më thon? Për organizimin, do të thotë. Për shërganizimi Nditi për ditve Judash me emsu gjuën e jehudive Se tha kur po folin e to Për më kazojnë do ajetet të vratit Ka më mundësimi më shtrejmojnë fjallit I tha zejdit A më në mësohë ati Gjuën e jehudive tha, pojër, A më tha shpetë nduhet mu Për katër më dit e kam su gjuën Për katër më dhe dit E kam su gjuën e jehudive Për se për kështu është organizimi Njoni thot, "Ani leminja 14 vjet, vëllai oh 23 vjet pejgamberia komplet. Sahiti dashti. 14 ditë çast shtymur me sot shkrije. A dha gripa disa njerëz? Por çem thot, "Ani un e kri, oh por sa e krin Allah. Ka ço për sa e grin? Se nëse te e kri, te kri. na ke te krin për 70 vjet. Na nuk, nuk na duhet këtu, një lloj, një lloj braiç që cila mrin, jo shpejt po duhet me gry. Shikollë zërtata. Fa arsilun Yusufu, ayha sidiq. Shlomli te Yusufi, tak Yusufi. Kuro oh dhe zërtat." Organizimi shpejt dhe zër Kur ka mbretëria zër Kërejti mobilizat Apo Mirë pa ata A i kish mobilizua dhe me komentuandrën Për s'kish kush me komentua Tha në zdina Zdina me komentua Thotë Allahu gjillu ala Jusufu Ejuha Siddiku Eftina fi sëb'i beqaratin simanin Ja kulu hunna sëb'un ijafun Wa sëb'i sëmbulatin Në kudërin Wa ukhara jabisatin La alli arjio ilë nësë La allahum Ja allamun Tha Kisharptori i mbret O, Jusuf Dhe shikon e vëzër, këtu ka arë sigur Jusuf, ka shku me, me malë me, me, me siguri, o, Jusuf Dhe ka parapri, zakon i shtuat Por shemull, ja e juha Apo, këtë këtë, Jusuf e juha së sidik O, Jusuf O, ti besnik O, ti sinqer, o, ti njeri drejt Eftina fi sebi i bekaratin Na jebë fetfa për shtatë lop Dhe këtu ja ka komentu Andrën për zëdyti Dhe shikon e vëzër, këtu Andrën ta jeti 43 O shtituë aik ayeti 46 gjithashtu është titu andra, por çfarë osiollë zon? Për çfarë osiollë? Yusufi nuk e di andra. Nuk e ndri andra, apo çka ka po bon bëriti? Në tjetrave zon se kur ti të puna e fetvaës të madhe, ai çka pyet do të mu koni preciz, fol folçart. Kanë ardhur zon na vinë ne pyetje pogjallardve. Ai ai di se an xevabin e hocës ka diçka çka si komendon. Edhe shkon, për shembull, në periferi Ti thu, o, oh, e, kaëm çor, kadal, kadal, kadal. Edhe shpesh s'mba, ama ç'shtë dohë kadal, kadal. Për shembull, është një lloj marrëveshje me me tre kadale, çart. Çka je tu dash? Do të thotë çdo mjegullim, çka ti e ban, nuk e ngarkon hoxhën, ti vetën e, hojë, të e ngarkon. Nga se dietart janë pajtuar, se hoxha për xhijet mbas të pyetjes, çka e ka kuptuar? Jo mbas mashtrimit çka e ka vë po pyçi. Andaj shikoj sa çart kë i tha. O Yusuf, na yephet fo. Dëshironi të jesh këtu kur e veten për veti. Dy shok të vet në burg, kur e veten për veti, për ëndrën e vet. Çka i thanë? Në bi, na bit'awili. Na la imroh për komentën e ëndrës. Ktu çka i thonë? Eftina na yephet fo. Pse? Pse o dëzë? Këtë anë, ata fillojnë kur e paon Yusufin e paon që njëri i drejtë po nuk e ditën se gjithçka dërrejë të madhe e ka. E tash nuk i thavesh lajmëron. Shtashta jep vetëm me vul. Shkollën çka çka të bën sinqeriteti dhe transparenca dhe devotshmëria. Në fillim kur e vetëm për veti, than kallzona, lajmërona çuçi bie ko ëndër. Tash spithon lajmërona, se ti mund të më thondi kujt, hajt kallzona, hajt ta më çish për ta marrën aty. Se nuk so e kanë ditur 100% del ajo. Kur e kanë pase ëndra, ai e ka pa. Shoku i mu vra. Ona pshnova çish nukalzoi Dul, Sidik është besnik dhe kjo vështesë çfar tha ta eftina. Ta tash nuk në ato nuk në ato klipi ti vetëm na la mëru. Jo be vul ose kët punti, së vërtetë vulos kët pun. A mazë sa kanë nevojë muslimanat që më pas di kan. Jo, a dea se di. Jo, lavna jo vul ose ska çdo kush ka atë për vërtetë. Çshtu lë zor duot mu kanë raporti i dietarëve me muslimanat. Jo ti më dishutë dietari A thube kim kallzon drejt. A dhoti kim kallzon drejt. Do të thotë kjo nuk nuk nuk shkon kështu, sepse ti po të hini dyshimi. Atazë, shikosh çka i thaqi? "Eftina. Efto, fërtva, fërtva jallëzor është vendim, vendim me vul." Andaj ka mendim dhe ka fërtva. Na ket për shembull tash, na ket mund na më me dhan mendime, ama fërtva di kush tjerë jap. Je. Fërtva vendimot i marr di kush tjerë. Pse? Gjomol, ketë vlat më me pas mendime. Të li e fetë fatë të shpia, për shpia, baba Hanë i thotë ju mire pa një menu ketë A më une e prezket mundë A thotë që është du E vezër edhe nfe Ju ketë mundi me menuet Po që kohë lidhë që në menonit Në da du të shumë i vezër Kërejt paria Se ne kanë ditë andron Njani e ka ditë A me ka thonim një hezmi Nimi veta Mune me menuet Kur gjoz lena i mendim Nimi veta kanë nimi mendime Njani e di Nuk shkon me numër Shkon me dije Kta me pas drit, ja kishin sos punën mbretit, ama pe diu Yusufi, çfarë bë? Atëherë, nuk është, nuk është djali thot, edhe mua vjen me mendja në sel islam o çështu. Çka se ta vën mendja. O znuq shkon me të marr mënyë vallaj. Vallaj kjo fe e madh Allahu xhelalu. Shikoj, shikoj se sa princis. Dietar vëzer, ne nuk i kemas shpik këto, dietar, porcielle, porcielle. Ayetin, ayetin 36, edhe ayetin 46. Një har ka vetë ka thon laimron për ëndrën, por zyyti ka thon eftina. Pse ndroi o vëzer? O Yusufi S'ka si njeri të thjesht. O Yusuf, O Siddiq, o njeri besnik, nuk ka njeri thjesht. O Yusuf, kur kush satë ditë komentën e ëndrrës, mua tu më mor mendesa na diçka e keqe, po kall zon atë, jep i vulsaj pune. A kemi vëzëndar njeri që jap i vulsaj pune? A ka njeri të cilët ti, kur ti vetësh, të ukrim asaj çka më mohabet? A ka ndonjësi? Nëse s'ke, atë do të më bë. Shkolla do të të shkonte doktorë, eki doktorin OM. Wallahi ti je. Në e në qajrë që tu... Aha, bish të të lotë mi, abo të lotë mi. Me, me, me të rrë kilometre e gjimës. Allah unaj, dozgjid, o, Mir, mu, mu në e dhe të gjitë, janë bëllalë e minë. O e në ngushtu shumë. Mirë, mu më më më më më më në nëmërë. Shëtë të lotë mi veta jela. Që e më në qajrë. E ti e ki një doktor. Qka thuti e mërë për doktorit ti një recetë? Thot pi që të hopa. Se ti gjendajote që shto e kje. Sa të dilës jash? Pilot, njështon, oh, Shka dhuti, vëllave këto më trullavën, që një dhu, po hetme kush ju veti uve, po asë njërëve si një doktor dhu, shikoti me të folë shtalot mi veta, ti dhu e veta doktorin, e veta doktorin. Nëzër, njëri ju duhet me ditë për si të nësen vullën, cër, kush e kohë këtë, për këtë vullën? Këta e ditën, që kënjëri e ditën, se vullën e që saj e kojë Jusufi, andaj i tha eftina, vënoj i vullë që e kone Jusuf. Vnoj vult sai bone, jo vesh lajm, s'na duhet të mendim. Vnoj vult sepse na pedim se vështirëhet kët punë. A shkove zot? Shko Allahu jë lloaj kur shega boj borhanifun. Imam Malikul Masli, Imam Shafiuiun, pasti Imam Ahmedin pasti. A ka o dikush me tha, më thon për shembull, ne synan, ne kena domë një leçë që smorni vesh ata gurjo. A ka dunja vëz dikush, që ka diskutuar se në katërve. Po me këtu s'po mishin vesh ku gjo ka feja. Nënin njëri ti të thon për shembull, çka duhet të bëjë borhanifja? Çe gjithë, vëllai, shkojmë te psikiatriën yar. Shkojmë te doktoru, ozaz kanë mirë, djallë. Çka ke zgjidht me Gjahi Ahmeti kur zgjas ke zgjidht? Çka do pse? Allah e ka bëv ul, ul e ka bëv. Ti sa dush fol. 2/3 e momentit janë Hanefi, sa dush je bizorti. E, bizor, e, e pjesa tjetër janë Maliki, Shafihi, Hanbeliti, sa dush je bizort. Ti sa dush je bizort. Sepse Allah e ka bëv ul o zot. E kur Allah e bën ul o zot. A mund të di kush më thon, këto ul zvlejn? Kush thash i zvlejn? Kushta që zhëllin Andaj Jusufin e kështë e voë vull E juhe së dik Oj njeri besnik Na jepë fëtfa Na jepë vull Që ka tha E kena pa E ka pa andrë Dhe që ka tha në ka pa mbreti E ka pa mbreti Pse Sepse ka të qeni sigur Se Jusufi ja kalzon andrën dhe komentin Pa i kalzon ku që ka pa e Tha 7 lopi ka pa Jënë pa në andrë Që ka alëvezer A jeti Eftina fi se bejn Fi, drejte ka shkun khaber Drejte në ata shka po lipët kushe, kushe ka po këtë andër? Kushe ka po këtë andër? Nuk kapit kushe o ju sufi Ka thënë na jeb lajnë Na jeb komend vull Për shtat lopë të trasha Të cilat po hahen Nga shtat lopë të hola Për këtë të hola për johen të trasha Edhe shtat kalin Të gjelbërt Për po futën shtat kalin të tjerë Të thata ç'taje be kjo. Ka thon la'alli arjiu ila en-nasi la'annahum ya'lamun. Ja ka thon o oh, Yusuf. Shpresoj me komentin tan çka kimë bë, tkthën ata njerëzit, ndoshta ata kanë me dit punën e tyre. Dozë këtu pse ka thon te njerzit mu kthie, e s'ka thon kthën ata mbreti, se ç'i kjo ëndra e mbretit muko, nuk ka më problem veç i mbretit, po ka problem i këtyve. Ai ka para pa, po, para po si çadit çka mund nuk kanë kjo. 7 7 7 dobta 7 holla 7 rasha 7 ka lehë kështu me radh çe ka thon kthena te njerzit a realizoj dosh buqditë mbreti pse pse ka thon te njerzit ofzera kuptoni se Kurani o mrekulli Kurani o mrekulli sikon si, si si e përshkruar s'ka thon tklenat te mbreti se këtu nuk ka më puna mbretit se funi funi mbreti dashn ta fshton se ka rezervat te veta po njerzit çe kanë më bë çe kanë më bë fuqarë çe kanë më bë njerzit e rëndon çe kanë më bë popullata e madhe andre ta jep ma fetëfanëse përket njerëzit o puna kjo dhe zërë është uh, përshkrimi i njerit meqëm e dhe zërë djetarë kanë thonë kur u bonë që ki shërptori ka që i meqëm a ju ka shku me nja të ashtë në detalë në detalë kur u bonë që i ka që i meqëm kur, kur u mësu që shtu me folë që ki njeri a ju kujtohet në burgisht e me ta shkjo dhe zërë saja letë gjurë më kërë njëri me dikantë mir Ume ibn Khalif ka qen çafur. Edhe Bilalin Bilali, e ka pasu is meqar. Bilal li radiallahu anhu muezin i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u qaba muezin i veqsam dhe musliman gabisini ja ka qen izi radiallahu anhu wardha. Edhe nit pe ditve e torturon ki shumë tortura dhe torturon e torturon, torturon. edin ata ahad ahad kur ka thon nje allahu ja nje dhe pik allahu ja nje dhe pik. Edhe nit pe ditve u ka u ka u ka lavk u ka lav. Ka thon oh, Bilal Po sikombët ti çështu sa për li? Sikidurubet ti çka shumë? Edhe sikombët ti çkaçi mëshëm më mkalxum mua mu se s'ka shumë zotave në Zot. Kush po të kalxon ti kështu? Sikavaz kur trish me njerëzit mdoj, kanet me e mua, kanë një me Muhamedit selam. Ju kanë ndrrumur sonena kët Muhamedit. A kini pa kur trite muslimanëve në shumë uzoor. Allahu Zot kët ata të pauzoon te muslimanëve. Edhe të rreja të muslimanëve. A kini pa mëojë, ta zonë për shemb, s'ka ditë kurjo. Shkon për shemb rrimë Hoxhallar, dojon lirërata. Ajo tash poshimë agjebo 32 ta të spija sulmojnë. Ta kanë shpërla trunin ti si e tamame kështu më radh. Vallai me të 30 balla faqohet. Pse? Po ti ku e ke problemin çështu? Namozi farz, badja, fol sa duhet. Ti ku e ke? Ta xhorimi, xhorimi i farz, sa duhet fol. Ti e shep poshimut, zakonisht do. Kur u bën diçka që më basho? Eshtë trisht me të mashmë thua zë bosh më basho. Kështu kanë thonë dietarët muslima, e muslimanë, ka përmendën Imam Sha'biu, nga e ka përmendën Ibn Hibban, nga Imam Sha'biu. Ana bazar, sa i minat nevojshëm. Shikoj, ti pak kanë me Jusufin, ama shikoj sa i madh që mu vao. I thaj Jusufit, o Jusuf, mo nuk ka punë veç e e parit. Këq njerëzit kanë problem tash. E këshilloj menjuria, kur çiftzohen menjurit, kur të bëhen bashkë menjurit, delni menjuria e mallë zot. Mos, mos i nevesh me njerëzit e zot. Ti ti ani, ti mundesh me pas ti dost. Ma ka mundsinë inteligjencën e kollë zot, sa në nivelin e mesatarit. Pa rrinë vëzë me njerëzit më çop. Me njerëzit ata Me njëzë vë gjala, me njëzë a vëzla, që kanë dje, kanë moral, kanë fisnikri, kanë bëjarri, pse? Se valaj që ajo kam, kam, kam e ka në efektet dhe të ju. Ti ki me vërejt efekt, në ti ki me donë. Ej, edhe goja mërë më kanë drumë muë, po më venë marë e kanë njërë valaj, më u shahë. Pse? Sepse tale efekt, tale gjurë. Shikove zërë pak kanë e të kemi Jusufin. Kur u bo që ka që i meqëm ki? Kur u bo që ka që i meqëm? Dhe shikove Qikovezër, këtu që e ka njësë, mua bejtën, Jusufu e Juha Siddiq, ka dit me folë tash, se ta shumë e disëm e qatë njeri nuk folët që ishtë do kothë, kjo njeri ma, a dhej, qëkovezër, e ka mësu edhe e debin, sigur që tha imam Maliku, rahimehullah, kërë vetën, pika i e bo që ishtu imam, fa shiko, kjo puna e me ka zgatë 20 vjetë, puna e me ka tha, ka zgatë 20 vjetë, tatë më dy vjetë kë mësu të rbije, tat 12 vjet kumsu turbi e vetë 2 vjet kum lexu edhe kum riçitu. Do sa është e nevojsh me rrahja më kanë fort. Rrahja, kjo po dikuj nuk i shkon Allah, nuk i shkon se se ka, se ka, se ka formatin, se ka moralin, se ka bucien, se ka, se ka njomsinë, s'ka ujin ta. Andaj shigo kë ku bó shkas. Tu nehet me njerëz të mirë. Kur trish me njerëz të mirë, shigo Bilal i Pja Besinie, muezini pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Selmanën Farisi ju pi persie Te për nga meri jonë E sa e sa të tjerë të Dhe se të kanë përfituën nga Nga neja me njërzit e mdojë Nga neja me njërzit e, e mdojë Gjithashtu dhe zër Nga kjo kanë zërë djetarët qfar, Kanë thanë Shiko uh, Paria Mbreti Ministrat, kriministrat Kje që i ka pas Ushtrien, policien, sigurimin Këti ka pas mbreti dhe zër Mi pa allahu gjillewala i kallzoi mbretit kët forca jote shkrihet para nik komentit. O mbretri i Egjiptit dhe kush ka qen Egjipti di se Egjipti vezo karakterizohet me fuqi të mëdha. Një ndër shtetet sot forta ushtarakisht, jo ekonomikisht, ushtarakisht numërohet Egjipti për nga siguria, për nga siguria, Marahçi që flan në Egjipt s'ka. Marahçi që flan në Egjipt s'ka. Na vet keni atun në Egjipt vezo me vite. Në Egjipt vezo Marah s'ka. Nuk ka mundsi, do të thonë ti mundesh në Burgos, ama i sigurt, Seeburg, nuk cënohet trupi, nuk nuk mundet. Do thonë pse? Se ka siguri. Ka siguri. Investimin më i madh e madh ato veç ushtri. Ati sa sa shoj, ishte traduciona, ni ni van ku ushtrojn ushtar. Ni ni duçan, pse sigurinë e investojnë shumë. Këta tash sa për histori. Këta doz kanë investuar shumë në në në në mbretëri. Megjithatë ato veç këtu e kanë nxjerrë ditar në shumë sim të madh. Cili orvëzojmësin? Kit ki hekur. Kit kjo, do von, e, e ushtria e madhe e mbretit. Ministri e, e, e kretto çai kapos. Ora complet. Kurrë, jasira. Spodin me dal pikrizë. Ndrorat u pa mbretit, u të shçetsua. E kushallozu po po po del ton pa. Në njërin burg, për ta është në njërin burg. Po ne ajo Yusuf alayhis salam. Edhe për tato tjetë Jusufi ma vonë Po për momentë në një Jusuf që atje Që atje më burg E dhezër, kjo kanë thonë djetarët Se mbretrit Nuk qëndrojnë me hekra Asme forës, por me dje Pengamberi jonë E dini 23 vjetë ka konë pengamber Salallahu aleyhi sëllem Dhezër 30 vjetë E ka përdor vetëm Vetëm dje 10 vjetë e ka përdor hekri Cële atë cële në kam ujtë Ka zoni kur ka, mu, kur ka fitu Për nga me sëlam A kur e ka përdor Tremë më djetë dhe shë elmin A kur e ka përdor hekri Hekri o konë do mësë dushmori Së kipash ku me hik A majdi kur ka fitu Për nga me sëlam Se se ketë ata Të cilët E ka në vazhdu E misionin e për nga me Kuj ka formua Mekë Këtër njërëzit ma të mdojë Që e kanë vazhdu ma spenga në samë të që e kanë emnin E bubekër omer, othman, ali Ku e kanë branu këtë islamin? Në meke Kur e kanë branu islamin? Të part Kur i ka formu? Në meke A në dhe zër, ajë që ka formuot me ilm Ajë di me menagju hekrin Ajë që ka di me përdor hekrin Nëse s'ka ilm, që ka ban Dëmërat me hekër, padricisht Ilmi du të me kontrolu hekrin Jo hekrin me kontrolu ilmin Aja kuptu t Elmi e kontrollon gjithçka. Jo HEK-ri me kontrollon. S'mund të ushtari me kontrolluë Hoxhën. Hoxha i kontrollon Kreta. Jusubi ka kontrolluë kënd mbretërinë. Allë ka thonë, unë jam xhelë pikrizë. O ti ku e gjikë kënd mbretëri? O mbretëri, allë zonë. Amunë që panamë u sajt po shemull. Kë ndodhet sot allë zonë, në Amerikë, Rusinë, Kinë, del një djalë inteligjent i madh, e kontrollon ato në bazë të këta parametrave se kë on gjenii, o inxhinier i vonë, e ashtu. Amë në shtatë mal. Saideroogun shkruaje çai ko e ki çekin, shkruaje. Çu ndodhës, ne kem vënë dokumentale. Shkruaj, merr. Pse? Ktu çka çka t'hap Allahu jë luala, në menë, nafsi, të ilmi. Wallahi lu gjermë hekër. Hekër ozër, hekër. Çikësh ka shati. Çta? Telefonin tan, kompjuterin tan, televizorin tan, automjetin tan. Ajë çka ozër, hekër, as hekër. A hekër u kam haru vet? A ulkon njëri mashinë që do të qallqalla. Bë mundin flet, bë mundin flet. Me bomin bashku shtofuqi, gaz, rot, drejtus, volan, del një kërë O vëzër, hekërin e ka njëvë njërzit edhe para se mu po kërëri Po ka dal një njëri me shumë ka dal në në picit e, e hekërit bëj kërë Gjomin e kina njëvë nga moti, gjomin A kina e pa gjamë, dritare Në kina moti dritare A më nga dritaria që ka ti e kë ditë moti, a i ka bëjë fon Se ka bëjë gjomi vetë Dhe a i ka bëjë truni njëri A ndaj hekri o dhezër, nuk ka vlerë nëse nuk e menajon i dishmi Mbretria s'pat vlerë në ketë kontekst pëse Mora a Jusufin me hekmi burgit Pa tjetër a Jusufin me arë këtu Se, se pëse dhezër, atik thot i bënkaj i me djuzije Ma në me ketë shpreje Thot i bënkaj i me djuzije në libretin miftah daris saada Thot djeni se ilmin kur gjonsën e gjikon O është një polemik të ulemat A është djetari ma i matë thallaj, a shahidi Polemik të d një njerë i kaloj turuk t'Allah u joga ka rosheh. Edhe një njerë i hoj dietariun sipas Kur'anit, sipas Hadithe. Te ulemat ka polemik, cili jam më i mirë te Allahu, ti kia çike. I von ka imë jozhi e Gjëzijë, thot, ka polemik, për e bëj polemikën fun thot. Njëra prej argumenteve se dietariu më i madh te Allahu u jilwala. Argument. Thot mirë, çike te polemik kur po vetni a dietaria shahiti. Kan keni me vetë te jam më i madh te Allahu? Keni me vetë? Hoxhë, pokri. A kupton ose? Për shemë, t'i ki polemik, cëlla ma i mirë, atë që kjo atë që kjo, ti thuk, kanë ki vet, kan vet, po, kan me vetë, kanë ki me vetë, po kanë me vetë këtë qka i di, që qka i di këtë punë, po ajka ka shim. pra, ma i blefshemë. Për shemë, për me vetë, për me ditë, a shëhidi, a dijetari, a vetët shëhidi, a vetët dijetari, a vetët luftari, a është po ma i mirë dijetari, apo luftari, apo vetët dijetari, a ma i mirë dijetare luftari, Jo vallahi udud neve dietaris, ai ka dije. E po mas i vetë dietari ka ka më i vlefshëm se sa luftar. Kështu e thotë ibn Kalib el-Juzi. Pastaj citon, thot kur gjon nuk hip mbi dijen. Kur gjon nuk hip mbi dijen. Na jetën më të madhën e Kur'anit. Cili është ajeti më i madh Kur'an? Allahu la ilahe illa huval hayyul qayyum, ajeti Kursi. Keta ajeti Kursi ollë zën. Keta ajeti Kursi. Çka kallzon? Çka kallzon? Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmih. Allah e keta ajetin Kursi që është ajeti më i madh kur'an ka von kurkusën mundët me përfshijesa kodi Allahit. Pra Allahu e ka thënë se dijen, me dijë dhe. Andaj na kallzoi neve këtu Yusufi alayhi salatu, nëpërmjet jetës së tij në na rrafën Allahu xhelu ala se mbretria, Hekure, Fucia, nëna e fortë. S'do ngurdobi kurjo. Wallahi s'do ngurdobi kurjo. Ka më njo shtruur njerëzit vëzërt dijes, dhëz, harrot apo von. Mo në më këta. Ka më njo shtruur njerëzit dijes, harrot apo von, me zor a me çef. Pse sepse kimi unë ushtru doktorit edhe nëse qon, mrena, e ki masinati. Se Allahi ta çon diçka këtu brena, atë aj duhet më shkuar, po valla te aj. Shkabe, po pedi. Po pedi, sapo neve kena ai ndor shkieve, por me por me na me u mjekua, pse? Po ajo po doktor sha me vao. Imam Shafiu ka ai kjo vezë. Ka ai, ka të shme du Imam Dhahibiu në librin e Tisiru A'lami Nubala. Imam Shafiu kaën tani dit pilit me talepot i thon, oho, pse i dukaj? Fajini të pa mora se gjith këto mjek i kanë jehudit edhe kristianët. Ayni tifamë xheto do advakt, nadvakt, çu shumë kanzu musliman. Panë më sot do lezën. Me pashafiu po, më thanë çi, "O oh, Imam, po na ai ai disaqan me këto doktor." Pastaj na shka më shkakën nomë lezën. Me çka më u krenuar? Haq gaxom me çka më u krenuar. Ni doktor më nxjese e nxjerna. Ni doktor më nxjese e nxjerna. E pastaj ja haj na krijen xhatina, punon na kit komun xhatimin ja lomër mi krije. As duo nyri umë më di diçi dijes herdo kurdo që imunë shtrua. Patjetër që i më në shtrua, forca s'van dobi. Forca nuk van, nuk van dobi. Andaj kur i than Imam, imam Sheikhul Islam al-Taymi, rahimahullah, kur i than, "O, është po na dhimbësh be këtu në çeli." Tha, "Jo, vënë të dhimbë vetë, ja, thason jam shumë mirë." Po tha këtu veti, je. po tha ja dhurë Allahu ngjëluala. Po, tha, "S'do të përzi në dal turizëm baj." Po tha, "Me të vrah, ho xha. O, jo. po tha më shkurtoni udhën për xhenet." Po s'mund të peskish që i banë dinjeret, Allah. Nuk i peskish që i banë dinjeret. E përza turizëm, e më në sel adhurim, e mit, shehit, ha të i banë dinjeret. Allahun nabawshe si Sheikhul Islam ya Rabbul Alamin. Ado shgo Yusuf Alayhis salam çfartha? Ëh, sobram le, e komentoj. Do të më di se ilmi është mbi të gjitha. Ktu veziri ka bardhur një fjalë, ky njeriu ka thënë Yusufu e Yuha Siddiqu. Ka thënë o Yusuf, o ti i cili je ëh Siddiq. Veziri të fjalë Allahu jilwala ëh eyha Siddiqu, ka marrë me djetarët disa prej prejsimeve. Prejsimeve që ka marrë djetarët është se Allah u jele Allahu para semel lavdrua pe pyqemaret me pejgamberi i lavdron me, me titsin para paraq e cila e bart pejgamberin cila Allahu pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka jetua 63 vite sallallahu alejhi wasallam Allahu na bashkop me tanxhenetit te tij rbalalamin njerin mai miri te tokës qe ka ekzistuar 63 vjet ka jetuar 40 vjet u kom pejgamber 23 vjet të kom, vizir, u kom pejgamber dhe ze 40 vjet u kom pejgamber Allahu jalla jalalu vini rexo shume vana cillezat 23 vjetë pengamber Me qka e ka thonë Allahu Se këj merito në më konë pengamber Me qëto 14 para prake Pse o zot? Pse? Dëmonë Pengamza më pengamber Hajde ka zonë argument që i e pengamber Allahu qëve ka thonë Ani dhe këshin në qëto 14 qera Qa me këshin në qëto 14 qera Hajde ka zonë Qështë që këni thirë Muhammedin s.a.ll. Para se më konë pengamber Që kanë dhirë o dhe zër? E juhës siddikus dy titu i ka posë pengamberi s.a.s. para se mu po pengamber es-sadiq si diq es-sadiq el-emin dy titu vesh dhe emna muhammet emnin që ka nuk baba edhe uh, bab gjyshi edhe tjetra cila ka qen es-sadiq el-emin i drejti edhe ajtili e ma aman amanetin veshur kjo shumë në nësi pse pengamberia e pengamberi s.a.s. dhe pengamberia e gjithdo pengamberi pre nga vërte të otë nga që kjo qilësi Pravallod, a kanë rrit ndaiherë jo. Çfarë shkurat u thon penga merr, çu shtëpi bjetë do ka drejt. Këshikuri i thot liguj, shikoj kur kush ka rrit. Kur kush ka rrit? Kur ta thojë në fjalë, çka i bë? Çu s'a u rrit prap. Ose pa pas cilësinë e sidiqijës, e të çenorit transparent, besnik, ia amanetit, s'rrit kur gjojë hiç. S'rrit kur gjojë hiç. Andaj do Sheikhul Islam ibn Qayyim al-Juzeyy. Shirku an djega më e madhe që ekziston në feton. Thodi ibn Qayyim al-Juzeyy është një më e madhe se kjo. Çka ka më të madh se shirku? Çka ka më të madhe se mi than se Allah i ka urtak? Cila më e madhe? I ibn Qayme Juzi e thot, ajo që Allahu ja ka përmendur në Kur'an mas shirku, cila është ajo? Reina. Reina më e madhe se, se shirku. Pse? Se shirku është degë e renes. Shirku rrein. A ndërsa për më e vërtetua pejgamberin e çdo pejgamberi, Allahu ja ka lani epithet tjetër, cila është ajo? O besnik. O besnik qtave se dinjë o pejgamber, ama pe dinjë o besnik. Arabët nuk ja pranonin pejgamberin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, po e dinin si rën. E dinin që nuk rën. E kjo vëzer, dashaq shikoj, na këtu e kemi një shemb vëzer. Do të ju përmend disa citatave të Allahut dhe Levan Kur'an. Dashaq njerëz vëzer nuk nuk mundën ta pranojnë ti po falësh, e ki mirë. Qi pa xheronë e ki mirë. Qi s'pevan haramin e dhe e ki mirë. Ama mundën ta pranojnë si i drejtë. Se zban dallavera. Çta mundun me thotë? A duhet me pru punën, vëzërt punën të të gjerrët me thon. Kyre, çifanet hiç mavan lukthi. Edhe çu ngon muzin smavan lukthi. Edhe çu çiban si do pun smavan lukthi. Ama boll di drejtë, vallahi trren, nuk trren. Ha i drejtë, çu tut me pruna, zër, pru punën vëzërt. Pa pru punën muslimani, has mi me thon, çike ha i drejtë. Kyre bollinati e kam, ha i drejtë, çu tut me pru punën. Por ndryshe vëzërt forca dush. Forca dush, sta marfjan kurgush. Pse Po tja, a, a ta mërë fjallë në dikush të i thua unë e falëna? Jo, jo nuk ta mërë fjallë. Si të i thua, 6 përshemë o dikujna i thua. Ngom një mushka për ju thamë se unë e sot jam duninua. O jo për një anë i thotë, po që edhe unë jam duninua ajde? Pasaj ku e dimë në që i si duninua hakikat? Du i vëshmu i më një me thonë. Pe vërtet uve zëme besnikri se je i drejtë, se ti nuk ma shtronë. A dhe ka thonë Aisha, radi Allahu anha. Kush do falet Edhe a gjëronë nafille Amma ta Allah jo i drejt Aji cilë e manë fjallë Aji cilë e kohë amanët Qëka thakë njeri Ejuhe s-siddiq Yusuf o i drejt Anë edhezër Cilësia Të cilën Allahu jilë jilalu O apërmejnë Përmejnë përmejnë Para se me përmejnë se, se me përmejnë Se me përmejnë Kjo konë i drejt Andaj pëse o konë i drejtë Kjo në po përmejnë Shikonë edhezë E përmend kan njerin e dytë për pejgamberin më të madh mbi pejgamberin më Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem, Ibrahimin alayhi salatu ve salam. Në ajetin 41, sure Maryam thatallahu jelle ala, "Wa dhkur fil kitabi Ibrahim, innehu kana siddiqan nabiyyan." Dozë, ne sana kështu e zbërthena. Kur ti thuaj dikujt, për shembull, ai të fol për pejgamber, ai thonë har, "Ja Rasulullah, mosani oj drejt." Ai vetë ç'i thonë ja. Po pimanalt, zonë teatrë. O i dërguar i Allah O i drejt Qështu i pjena në gjigisë Që titullu i dërguar A majmah Allah në Kuran në dryshe thot Dryshe thot Allah në Kuran Qyshtu dhe dhe surë Merjem Ajeti 41 Thot Zoti Angele Gjellalu Përmenetin liber Ibrahimin I cili ishte Besnik pengamber Besnik pengamber O dhe dhe kjo blemë përket Pite djetart O gjallard Avezlar Para se me e vnuati Ho gjallakin E me jenu djetar lëkin E me jenu hafëz lëkin Vullo se njerë bestikrien Vullo se njerë bestikrien Ketë jenë të kanë mund të pranuar Ama Na po shovë në asat e lezë Po shovë në asat fatkecisht Aj titullin e ka Aj qalë më ne ka Bestikrin s'ka Aj s'ka bestikri e lezë Ketë për para të si muha vetë Allah në afalë të jarab belalemi Nuk ju interesan afalë njërzit A, a gjëroj njërzit A japin zë qati jo Heke zë qati Zë qati ju interesan Haj, jo intereson. A intereson namazetën e dhënjar, a janë të falë për këto njerëz? A janë delazin namazën për këto njerëz? A janë delara kë janë për këto njerëz? Ama zeçati si vjet e tjerë të tjerë. E pse namazes ta kallëzovet si vjet çka duhet me vao për namazin? A janë tu agjëruve vllaj njerëzit? A besnikri edhe duhet me një herë ti duhet më duolim ta pështonaj. Para se me pështu ovë zonjën e dhunja, duhet me pshun axirat. Para se me anxert i parë të dhunja, duhet me pshun axirat. Mos anëti e ban hajia ta. Me njerët një njerë, shtojeni një herë, di diu jo ka gatotë. Duaj vetëm të kam një transplannt 2000 tonë diku. Oh, por ti s'kam marrë zhollok. Ne bëjmë si mir, a, sa, sef, e brazilë. Si më vjen rë, më të falon një herë, do të shosë të namazë zgjithëret. Kështu më vjen të shajcka, ja ja, ja ja u intereson ahireti. Çka tha Allahu u Xhelu ala? Tha Ibrahimi ishte bestik e pastaj pejgamber. Sepse Allahu më para mënu, ju, jo, Allahu më para mënu, në njëri hasha vekë, as ka ekzistuar kur, veç para mënunën tru. I shkon për nga mërë, a më rrejnë ke. Për nga mërë, i shkon për nga më rrejnë ke. A më një paramenu vëzër një për nga mërë? Aj, durojke, durojke, a më me bëmë e orti huna, së mojke pa usha. Ti shka thu, këshyrebea, ku i shkathu, be, kile zhuve këtë bunë? Së më në të gjo më konë? Epse vëzër nga pe paramenu nga një musliman, e një njëri devotëshëm, e një haqji, e një haf Shëtë mundën dhe posë, ama, s'ka mirë po, nuk ka mirë po masafëzit Nuk ka mirë po masaj alëkit, nuk ka mirë po masaj, a je bë haji, s'ka mirë po Ama unë po e vala kreditin s'u në la, o s'ku në letin kredit O shkaj e bë haji, o po shkaj e ma kabuqin Por shkaj i ma të të spindur, por shkaj i ma, porë me usila Me përmenë Allah, unë gjellohana A në vezër shiko, te penga merë vezër Para se mu përmenë cilsija penga meris, qëfar përmenë të vezër cilësia e besnikërisë Allahun apo besnikave ya ja rabbel alamin. Këto dhaçësh ka vënë detajet në kat në kat kontekst. Pas sa besër, ë vim tek, të cila vim tek koment i ëndrës. Vim tek koment. Ktu kemi vëzëre shumë premtimeve ose ë koa nuk ka premton. Dëgjojmë vëzën komentin e ëndrës. Thot Allahu Jilwala, thot Yusufi alayhi salatu wassalam. Ai doju të ëndrën tani komenti. Qale تزرعون سبع سنين دئبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شدال ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحسنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يأصلون sdaka Allahu alazim te vërtetën e, Ta një vëzër, Jusufi, e këtu ka dhënë Zoti i ngjëllë i Xhelalut. Tanë vezir Yusufi, lekto kanë ndyatarë këmbërmend ka fjalë të arabëve. I miri kur ti kërkohet butsi gjithmonë e jet njëjtë. Dhe i poshtri kur ti thuash sillu but bot rrokan. Ktu vezir ket ket sebepat janë mbledh, Yusufi më than, ej, po ju një herë erdhat me ondat e juve, shtutë për veti është Andra i diku i tjetër Une me eta u dhe Dhe me eta më burk Pa fajmë një një shti Ketë, janë mledh, faktorët, rethanë dhe me thanë Ka dale me burk, ka dale para se me të komento Andra Une Une më burk ju tja usose i bunën Nuk ka thonë që shtë arëzë, shiko, Në mes kërkesës Të këti shërktorit Për me ja komento Andra Dhe komentit Andras Ska pos ajeti Pythja, përgjithja Estamos nga nga kjo shkapsojnë ana. Se bujari nuk e kursejn, përgjigjën se e pston njerëzimin. Ani, unë kam me me në në të burgut. Do shikoni këtë zonë. Na dozim ligjratën e ardhshme. Jusufi do t'i vjen milion ofertë, hajde tash dën Piburgut. Jusufi masi di vjen oferta me post prej burgut, prej mbretërisë, hajde dën Piburgut. Muati thot, "Jos dal." Këto çuditshme hozë. Milionë jo, nës dal do, ja, zdal. Nuk dal, nuk nuk do me dal me kët. Unë e diçi ju keni nevojë për mua, ama jo jo. jo. Do ta shohim se zdal. Nëse of course bujari, çfarë do gjëjne çha apo e keni pas disa javë zër për shemull ta haroj numrin, ta haroj numrin. Nuk nuk nuk, nuk gjëjnë. Po, për shemull pas ditë, edhe thirr, edhe nuk, edhe apo shpejt e shpejt, ai çujje drejtë te cikleti. Zakone na vlladja, ai në vetë. Ku e gjetë numrin Ama, pa, që ta? A makeposht është atë gjënë numrave zakur kur kur janë zorr? E kur që janë zorr, as udhës nuk çehet. Pose nuk duket musliman çto më ka. Ani vetë ka thirr dikush, e s'ka thirr 10 vjet, sot s'ja si punon. Ç'është edhe ze muslimanë. Napo folmi për muslimanëve. Apo folmi muslimat. Ti më thua shkas mos më thon. Ku atash e djeta? Jo, pse lenu. Jo. Përgjigjëllëz. Jo, Kështu besimtarë, nga nga mësona nga Yusufi sallallahu alaihi wasallam. Çka ndonëllëz? Sa? Dëjonëllëz. Ktu tash uh, uh, ë koala në që më rupo sa shumë shumë anëllëz çfarë baze ekonomike ka vendosur Yusufi alaihis sallallahu alaihi? Baze, bazë. Këtë ekonomi ovëz kanë dhën dietarët, është oh, çdo diajet të Yusufit. Abo kush kam su ekonomije din Menagjimi, administrimi paras, kapitali Sin zirët ka kapitali, siruat kapitali Ketë ekonomija dhe zërë është në që këta Që ka thonë? Tha Jusufi a.s. Te zraune seba asinin 7 vjetë kini me melë 7 vjetë mbjellit Qëfar mbjellit dhe zërë? Dhe e bë, dhe e bën Dhe e bën, dhe imen Davan Non stop kini me mbjell Këtu kanë thonë djetarë, këta kanë mbjell Përë që ka thonë Jusufi me mb Shton e munim, punoni, punoni vazhdimist Dhe se këtu nuk ju tha Lut në Allahin ju E po të visat tërvisha A, thot unë e lut i Allahin Uaj nësand Mosu tal me Allahun gjelluala Nuk kërkot për Allahi të vlat pa umartuhe ja, A, jenë me jena që i të full Unë e për lut i Allahin Kuj e ki nusën, s'kam nusën Hull zurë, hull i du Shkotin si i ti njëherë Gjeje nusën Mere nusën të shpija Ja, Allah be vlat du, At, në rejkull jemi Ama, mështalmi me Allah unë gjellu ala. Shishtot gjozi, i më një gjozi, kishë mërin një njëri, pra në lumit, a ba, pak para se me mërit e lumi u ka lovë. Lumin e shë e lumin. O Allah, që më do shi që tu. Që e ujë, do shi që tu e du. Kjo t'alim, kjo t'alim Allah unë gjellu ala. Aden ka njerë, nuk ban mu t'alim e lutin, Allah i ka disa senet dhe cilat, nuk t'i jep, nuk t'i jep pos me pun. A ba, Kullevash profesorët e xhallor. A ka bën ai dua për provim? Po, thek Allahu xhelu ka këcen aty ka i ka bó. Cila dua e provimit? Iqra bismi rabbik alladhi khalaq. Lexo emrin e Zotit tan. Çka dua e provimit ju? Jo, diçka këtu, më mori këtu me Uzbima ashtu, s'ka ashtu. Nuk ka ashtu. Ka më msua. Ka mu mu mu me me me me u mundua. Nuk i tha Yusufi, "Ah, po, unë jam plus pejgamber." Jo, ja, jo. Ja. Ja. Ta zraun asab' sinin. Kini me mel 7 vjet komplet mobilizim shteti, jo vetëm mbjell. De e ben. Nëse keni punuar 8 orë, 16 keni punu. Pse? Se kanë me ar 7 vite. Po nuk e kanë bënë që ta krijt keni me dek. A kuptonë vëzhgjar? Pse e shtranguon Jusufi këtu? 7 vite ta keni me mbjell. De ben. De ben. Dhe saka ndonjë drektor de ben, por dorot për pandalsi. A e dini kur oh, e ka përmendur ajo jele wala që çka çalon de ben? Për hanën dhe dillin. Ha? Dhe i bejni Hanale edhe dili Vashdimis silën A thu tashu nal Skat nalme Skat nalme Kështu dhe që duhet me punue kushtu, Jo mu po komunista Dhe nire Shëndu dhe mu po komunista Allah dhe jo dërvisha Allah i ma qën riskin Në no e që tu vlo Allah i ta qën riskin Apo Mësë mungon këtë dërvisha që ti i gjebo Dërvisha kur së ta qën Allah u gjeluar riskin Po ti rejnë ata Apo Edhe ti e, e mush Me qëfarë ku dhe ska dervish kur ti vlojë barkë kur ti ja nisë barkë me botë gumzhim a thot këtu këtu këta ki xafira kanë spunimojnë hiç a yeti çajçi po thuat që Allahu tashan riskun do nuk banu tallm Allahun xhelwala da ban da ban me punu vazhdimisht me punu vazhdimisht pas sa çka tha dëgjon vëzët ç'është ekonomia fa fa ma hasudtum fa daruhu fi sunbule të korrën çka nimi me marr Vënonë në kallin. Shiko vëzer, keni më bëll. Ku drejnenë kor tash ato kallit, ato djethët që e mbulojnë ë uh, farën, edhe ë berëçetin, mos e çelni, hiç mos e çelni, lënë çashtu. Por tash zakonej kur e kanë mbulë për kallinit, e kanë hik, i kanë hequr ato farat krejt, dhe i kanë nula për depo. Jusufi ka thonë jo kështu. Tash keni më ndruar. Andaj se kurio kanë dhënë çka tefsir mbretit s'ka menuar di herë mbretësi këtu këna. S'ka. Kurr' kush s'ka kundërshtuar se kanë mundë të thon, po lehe veç farandër kush kujt ka këmanduar me këtu. Me gjen voti sa. Na këtu shpjegojmë Kur'an dhe Zot, ata thonë diçka jashtë prallat u kallëzuën. Le ta shikojnë imanin ata. Wallahi kush i thotë kësa i prall, del bi fes Allahu jilwala. Na i dojoim ozarin, dojoim jersin. Do, dhe zër, i do të na zgjani prallat. Wallahi s'ka i, i thotë Kur'anit prall, o çafër pin kanderin grije. A s'u kërdua duha vaja riga këtu? Kur'ani Allahu Ti mundunësh me thonë mu prall, Kur'ani qithëu prall. Fjalës po prall qafirët i kanë dhënë prall Kur'anit. Po këta nuk thonë pralla për Jusufin, pse? Se s'ka këtë koment tjetër. A ka koment tjetër më tej se çka? Jo. Kjo më e koment vëzër. dhe ka do, ka dallë çështu siç ka thonë. Çfarë kanë çka thonë? Ka thonë kur ti mjer, kur ti mbjellni, kur ti korrni, mos i çel le hiç fletat. Kallit lënë çashtu dhe depononi me gjithë kallin. Pse o vëzë? Kanë dhënë atë koment se nëse i hekni farat Nëse hek e hekni dreithrat, edhe i nxjerrni misrat jashtë, e hekni gjethet, atëherë kur të vinë ato vitet të tjera, ju prishin krejt falat. Ju prishin ke dreithra. Se kam madhe, hiq, kam endohet, kam zërë, Shana, ka më kap thaćsi e madhe, uji s'ka hiç, edhe çka ka mendon, kanë më uprish. Çfarë vëzali ju subhale selam. Gjithë këto detaje ja u ka dhënë. Ka dhën kur ta mbjellni, edhe kur ta korrni. Pastaj të korrën, pas fedheru fi sumuli, mos e hekni hiç pi atë. E vëzër, këtë ekonomija sot që të shka Ekonomija që ka do më thonë, vëzër Me pas kapital Me shfizu sa duhet Edhe me rujt për kohat e krizës Dhe tjetra, këtë kapitalin ve investu pap A që kjo ekonomija? Që ka pa më bizismin e vëzër? Ishtu i do pare, do i ha Edhe i ka të kapitalit që e vazhdojnë Që shtu i alë thakit ju sufi Me dy, dy a jete Me dy a jete Tha, në bjallë një vazhdimisht Kur të korni, runën, në kal Ketë kallin, që a kini me bërë, kini me depunua. Qka dhe Allahu Gjelona? Në gjurën e jesuvit. Illa kalilen, mimmate e kulun. Dhe kur ti qonin a për depo, bashkë me kallin, sa kini me morë? Kini me morë për 7 vjetë, vetë sa me hangër, a me hani pak. Tështë pëse, pëse e përmeni Allah illa kalilen, pos pak, se kanë me arë 7 vjetë, po nuk hangër që të 7 vjetë e para pak, ato 7 vjetë e tjera vdisni. Që ka dhe zërë? Po menaxhimi kjo është kjo. Kjo menaxhimin më i mbarë që ka mundsi njeriu me bot. Jo, më thua, a keni pa na Edina, por shem zakonisht kur thon sot një ani po mënoi që sot për sot. S'mban më nusë për sot allahu. E sa normal, po thonam me menuh për 7 mbrez. Jo, jo, ti më thua, ai thonë, Junaki keni piam më më 900 jetë që ka me hangur. Leve Allahina, Allahu jëlvala. Ama deni sala yol jo, dolë deni viet. Pejgameni jon sallallahu. Cdo ekspedit çka ka dal? ju kalon grave vetë me hangur buk për një vit, se s'e ka dit kur kthehet. Kër kër Dën një vit. Mandej, allahu, nga kjo ka nxjerr dietar, se kur shkojnë haxh, patjetër është më lanë evlat me, me pasbuk. Jo, jo ja vallahi Allah e jua. Dikush s'pansavra. Bema bukën. Um, buk. Ama bukën. Andaj qoj kësaj Yusufi alayhisalatu wassalam, fakini më mbjell, keni më korr. E tash këme vana 70 vjet, do të më hangur, do të më hangur, por do të hani me mas. Pse? Do të jam nëni arti viti tjetër. Jo veç çka zë zot. Yusuf jallam faull ka hiën në në në menaxhimin e krizës. Çfarë ka thon? Ka thon. Thum me yati min ba'd zalika 7 shidad. Pas 7 vite të plota që keni me pas bollok, kanë më ardh 7 vite shidet. Shidat, vështër që hanë dietardhës, maja e poshkrimit të tashpërisjes, shumë ashpra kanë thon. Kanë më thon pik uji s'ka më rrah, dhe s'ka rrah. Jan tha lumet o zot jon thao ka ka pothsi e madhe s ka pas ku as me mbjell as ki pas s si ka, ka me mbjell dhe shkolë Allahu subhane ve selam se ka me najukta ka thon kan me 7 vite torana s ka me angra do 7 vite Allahu ka thon kulama qaddamtum lehunna et sta shu do 7 vite te vështira qe keto do mbjellurat i hani qe to apo emir Allahu çka don ka pa mir po kan muharju komplet kan muharju komplet ka don Illa kalilen Mimma të kësinun Prap ka thonë rru në pak Tash, vëzir, mbjeli, që ka vëzër 7 vjetë mbjellje Që ka bëllëk Mledhën lënë në kalli 7 vjetë ashpra kanarë Që ka kur gjanë as pikuj Që do të me vëzër Ka thonë e mërëni këta e hani A për prap mëse argoniket Pse? Se s'kini mësani shkame mbel Argoniket as farë s'kimo Ka menu për pas mëdh vite Andaj në fundë ka thonë Thumë me jetimin ba'di delike A mu fi hi u ka thëm nësë E masa ka thonë viti pësë mëdhjet A tërë mo vjen një shi i madh A tërë mo njërëzit ka me posë Bëdhë këtë madhë A ka menajim më atëmirës të që kjo A ka menajim më atëmirës të e, lusim, Allah, unjëllu, ala, që kjo E lusimë Allahu në gjeluala që Allahu Në jep njërët dritusë Menajusë, administruusë E njohin se si mi menaju krizat e muslimanve Andaj ka thonë L sa me mbjellë pastaj në vitët e arshme, i qëli është viti i pasë mëdjet, pasaj ka thonë, ka thonë pastaj vjen një vit, që kini me pasë shumë bolok, është viti i pasë mëdjet, ka thonë u e fi i asirun, edhe në ta ka thonë, ka thonë, ka thonë, ka me pasë, në mëdhonë, bolok të matë që ka mushtridh të mirat, e kështu me ratë, edhe kjo dhe zeshfar argumenton, se Jusufi, salallahu aleyhu sallem, e menagjoj krizën Pimburg Andaj kudo shetjet e menaxh krizet nuk thau valla qëse ulum në meni karike pak sa s'u s'mdel ilmi kur e kam karikën e dob. Ja, ilmi delo. Del. A rat kanë dona dhe zullu inahim bima fihi yambahu. Çdo en, çka komrena çet jasht. Vallahi ku kam në në en mjalt. Njoni thot grije grije se di që kam e di çka më dal diçka tjetër. S'del. Uh. Sa duj grije, aj mjalta. Ti aj ajm shove shumë, aj, aj, aj, shum, aj nxere me but, aj nxere me fort. Mjal del. Anas E Koroni ene mush me uthull. Njëri thot, "Hajt merre pak babut, mos po del mjalt." S'del olla najma bot, najma ma fort, uthlla, uthull. Yusufi isht mjalt. Ai e merr me tëqësh, ai e merr me mir, të mirë. S'dhe me nxerr pas mjalt. Allahu na vapi atëra të cilët i ndjekin gjurmët e Yusufit sallallahu alaihi wasallam. Elus pe Allahun te barekehu ta na kët ditë të, të, dit të madhe të Ramazanit. Allahu ti ban veprat tona kabul, agjërimin ton ta ban kabul ve plotona te namazit allahut iman qabull elusmi allahun jelal che zoti onje tebarake we taala kudish kemi çallu allahut na shpoblej kudish kemi gabu ka çim be meje dhe be shejtanit elusmi allahun che allahut na fal elusmi allahun tebarake we taala che zoti onje jelalu namundson çe perjetojm shumë ramazana duke çen me shëndet dhe me iman e qulu qouli hadha wastaghfirullah li we lekum fastaghfiruhu inne hu algafururrahim walhamdulillahi rabbil alamin